Роман «Колісник. Літературний портрет», а в 2004 році «Творчість романа Колісника», того ж автора. Петро Сорока також видав мої вибрані спомени, есе, статті, пелетони в книзі «Майже, але не зовсім» 2002 та «Машерують добровольці» 2003, -й. воєнні спомени. Усі ці книги затверджені Міністерством освіти України Тернопільським державним педагогічним університетом. У громадському житті я є активним у братстві колишніх вояків Першої УДУНА, де займав пости секретаря і фінансового референта. Був секретарем Української кооперативної ради Канади, секретарем Канадського товариства прихильників народного руху України, секретарем Спортового товариства Україна. В об'єднанні письменників Слово головою контрольної комісії є членом парафії Отця Николая Української католицької церкви осередку української культури і освіти у Вінніпезі Української Суспільної Служби Інституту імені Святого Володимира Великого і інших установ та організацій як делегат не згадуючи про збори окремих організацій брав участь у з'їздах світового конгресу вільних українців Конгресу українців Канади, Всесвітньому форумі українців та інших. Найцікавіший – це в Торонто в 1990 році світовий з'їзд «Об'єднання письменників Слово», на який уперше загостили чотири письменники з України Юрій Сердюх, Олег Микитенко, Валентин Тарнавський, Микола Вінграновський. Про наради з'їздів і контрровезії, яких не бракувало – Написав до української преси серії репортажів. Як на мене, досить. Мандрівка у сферу Кліо. У час цієї небувалої для мене активності потрапив мені до рук машинопис споменів начальника оперативного відділку штабу дивізії Галичина німця-майора Вольфа Дітріха Гайке. Гайке написав свої спомени відразу після війни, під час перебування в англійському таборі інтернованих і він пише у вступному слові. Цей військово-історичний нарис має за мету відзначити для наступних поколінь, як це нормально робиться в кожному краї нашого світу, гідне поваги і пошани військове з'єднання. Я був споминами Гайке так вражений, що запропонував братству колишніх вояків першої УДУНа ці спомини перекласти та обов'язково видати. Знову як не ти, то хто? Як не тепер, то коли? Професор Володимир Кубійович, що жив у Парижі і видав енциклопедії Українознавства, був причетний до створення дивізії, і я хотів почути його думку. Він саме приїхав до Торонто. Я пішов на першу з ним особисту зустріч додому панства Голодів, куди він заїжджав, перебуваючи в Торонто. Марія Голод – відома поетеса. Роман Голод – агроном і приятель Кубійовича ще з воєнних часів у Кракові, де він працював в Українському центральному комітеті, який очолював професор Кубійович. Мало хто знав, що під час німецької окупації України голод на доручення УЦК поїхав у Київ, де працював у Цукртресті. Його там німці заарештували за допомогу своєї позиції українським визначним людям – котрі жили в жахливих умовах і біді. Таку нелегальну допомогу німецька окупаційна влада суворо забороняла. Голода посадили до в'язниці, засудили на смертну кару. Врятували його давні знайомі, які знали, котрий гудзик натиснути. Тоді його запроторили до концентраційного табору по сусідству з горизвісним Бабиним Яром. Під конвоєм українського чи німецького поліцая водили голода на різні роботи. І він жодного разу не робив спроби втекти, коли конвоїр був українець, бо за це німці поліцая розстріляли б. Одного разу і він свого конвоїра-німця проколов і втік. Німець вилікувався. З усякими небезпеками і пригодами добився до УЦК і Кубійовича, який його різними способами переховував до кінця війни від гестапо. Голода я вже знав, бо він зі мною часом своїм автомобілем розвозив газету «Новий шлях» до книгарень і кіосків, до чого його заангажував його приятель Тарнавський. Вони обидва працювали в УЦК і організували після війни пласт в еміграції. Голод теж цікавився психологією чи радше психікою української еміграції. Він мені пояснив, як пізнати, чи ти маєш закорінене у своїй природі почуття національної неповноцінності, чи не маєш? Ось як. Якщо ти купив собі українську газету, яку тобі крамар всунув у паперовий конверт, щоб ніхто не бачив, що це українська газета, сідаєш до трамвая, переповненого англосаксами, і з цікавості, що там у газеті нового виймаєш її з торбинки, розгортаєш, а вона великого розміру і читати непомітно не вдасться, і не задумуючись ні на мить читаєш на очах усіх пасажирів, то не маєш. Або в купе поїзда ти автоматично говориш українською мовою до свого співвітчизника, не звертаючи ані найменшої уваги на інших пасажирів, то також не маєш. Однак, якщо ти нагадуєш що треба так поводитись, тобто примушуєш себе до такої національної поведінки, тим не усунеш свого комплексу меншовартості. Від того часу я знав, коли мій комплекс вилізає, мовшило, з мішка. Бо завжди в такій незвичній ситуації я резигнував з виявлення свого українства або, в гіршому випадку, себе примушував чи то читати газету, чи говорити по-українському. Згодом я себе спіймав на тому, що не брав до публічного транспорту нічого українського до читання. Одного разу дружина і я їхали трамваєм, у якому італійські емігранти між собою голосно розмовляли.